i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari, en l'apartat de seguiment i control, es dona compte de diferents decrets de l'alcaldia que fan referència que són el número 449, 4652, 4655, 4656, 4657, 63, 77, 80, 99, 600 SISES 15 SISES 12 SISES 17 si 17 y SISES 20 eh, todos hacen referencia a, a asuntos de personal que, que es necesario donar cuenta al PLE fundamentalmente y se trata en la mayoría de ellos de sustituciones de residencia tan de netelladoras como de auxiliar de, de geriatría también hay un un decreto que fa referencia a la prórroga de la comisión de Servis del funcionario Manuel Gómez valenciá o Valencia un altre que fa referencia a la contratación de las, de las personas de las, de las colonias de estío de que están y un, un altre que fa referencia al nomenamento como funcional interins tenín provisional durante el mes de esttío de la policía local. I també la contratació d'una professora de trompeta per a l'escola de Muús. Eh, per altra part per una altra part es dona compte de diferents sentències que han arribat a l'ajuntament sobre, eh, sobre contenciós que o bé havia interposat l'ajuntament o havien interposat particulares u otras instituciones y han tenido fallo la primera fa referencia a una reclamación que es va a hacer desde el ayuntamiento a la, a la, a la hacienda estatal de manán se que la compensación que es fallía por la por elia en el momento que la, la ley de haciendas locales va a quitar aquest imimpost en las empresas que no adquirían un volumen determinado de negocio, de negocio eh, no era lo suficientemente adecuada a lo que dejaba de, per, de percibir el ayuntamiento por aquel concepto eh, la, el Estado sea, eh, contesta que bueno el, la audiencia nacional contesta que falla en contra del ayuntamiento de Sallén y que la compensació que fa el Ministeri de Hacienda, és correcte. Hi ha una altra sentència cuyo parte resolutiva resolutiva diu exactament el següent. Que, bueno, esta, esta sentència és es la sentència 261 2008 i que fa referència al recurs ordinari 640 barra 2006. Eh, se trata de el tema de la gasolinera de resolt que está al, a prop al, de el PON 9 eh, la parte resolutiva de la sentencia diu que resuelve estimar parcialmente el recurso interposado por resolt comercial de productos petrolíferos S.A. tot declarar l'incumpliment por part de la Ayuntamiento de del convenio de 9 de juliol del 2004 y condenándolo a abonar la recurrente una indemnización per daños y perjudicis per importe de 1.541000 €. Eh el, el digo que se acepta parcialmente porque la parte que no se que no se acepta es la impugnación de la modificación de que fallan las normas subsidiarias de la situación urbanística de la zona una otra sentencia es la sentencia número 289/2008 del Juzgado de lo Administrativo número 6 de Barcelona, en la que en se trata de que eh, este este declara declara nul un, un, una, unos acuerdos del ayuntamiento que hacían referencia ...a la venta de un inmueble a Urgel y Travesera SL. Y la parte decisoria dio textualmente el segundo. Primero, Primero estimar el recurso contenciot administrativo interpusat inicialmente contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpusat el día 6 de noviembre de 2004... Eh? ...contra el decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sayén del día 11 de noviembre de 2004... ...que va a aceptar la proposición económica de la Mercantil Urger y Travesaria de Sealia... ...en relación a la licitación por la alineación Mid ...subasta pública de la finca de titular municipal situada al Carré Fresen número 142 y 142.000 de Barcelona... ...pero un import de 1.615.000 euros, euros. Es que está, hay un error material en la sentencia y dio 1.615 euros así como contratar el acuerdo del PLE el día 12 de noviembre de 2004 por el cual se va a adjudicar el contacto a la mercantil citada torre querín la por la presentación en un término de 15 días de la acreditación de la constitución de la fianza definitiva y posteriormente ampliar a los acordes del PLE del desventado ayuntamiento del día 11 de febrero de 2005 por el cual se va a declarar deserta la referida subasta pública y la desestimación expresa del desventado de curs o reposició i segon anul·lar les actes administratius impugnats per no ser conformes a l'ordenament jurídic doncs pues això és es tot Alguna intervenció per part d'iniciativa ah, estem a seguiment i control eh? senyora Jossa mm... no, no tinc cap intervenció gràcies per part del grup socialista no, per part d'Esquerra Republicana Sí. Senyora Cortés. A veure, tractant aquests punts de seguiment i control, he de dir que la comissió informativa celebrada el dijous passat, l'alcalde va donar compte de dues sentències, que són les que s'han llegit avui, que havien arribat a l'Ajuntament els dies 1 i 4 de setembre i que degut a aquestes sentències l'Ajuntament hauria de pagar més de dos milions d'euros, concretament 1.615.000 euros d'una sentència i 1.054.112 euros de l'altra sentència. Tots els presents en aquella comissió informativa això ho poden corroborar. No disposem de l'acte en aquest moment perquè d'aquesta comissió ni de cap comissió perquè el Alcalde no accepta que s'aixequi acte de les comissions informatives. Una sentència es referia a la venda dels pisos del carrer Freser i l'altra, el contenciós interposat per Repsol referent a la benzinera del pont nou. En el moment en què l'alcalde ens va transmetre la informació, els regidors que formaven part de l'oposició no disposàvem de cap informació ni tampoc ens va ser lliurat en aquell moment cap document. L'alcalde ens va transpassar una informació que no era veraç i ho va, ho va afirmar amb rotunditat. La informació era incompleta i falsa. I aquesta mentida, immediatament l'endemà, es va portar directament als mitjans de comunicació de tot Catalunya. La notícia enganyosa va ser publicada al Diari Comarcal Regió 7, a l'edició digital de l'Avui, al web del Telenotícies, al diari directe.cat, i tots els mitjans que s'informen a través de l'Agència Catalana de Notícies, a més de diferents emissores de ràdio comarcal i també a Catalunya Informació. déu Unidor. Aquesta falsedat ha posat en entredit la gestió i el treball de l'anterior equip de govern i especialment la de l'alcaldessa del moment, jo mateixa, a més de crear l'arma social infundada a Sallent. Vostè, senyor alcalde... Creiem que amb la voluntat deliberada de culpabilitzar dels seus mals a l'antic consistori, sense, sense pensar-s'ho dues vegades, va fer saltar la mentida que afirmava en portada al Regió 7 del dissabte passat que, textualment, l'Ajuntament de Sallent ha de pagar més de 2,6 milions d'euros per dues sentències en contra. La gestió de tots els membres de l'anterior consistori ha quedat danyada per una mentida seva. Rectifiqui, esmeni i aclareixo. Vostè, senyor alcalde i el seu equip de govern no poden difamar d'aquesta manera. El que no és veritat, no és veritat. I, per tant, li demanarem una rectificació pública davant aquest saló de plens i també a través dels mitjans de comunicació. Els he de recordar que en el ple anterior es va donar compte d'una sentència també era de Repsol favorable a l'Ajuntament de Sallent i el jutge explicava que tota l'actuació de l'Ajuntament s'havia fet conforme dret és a dir, s'havia fet bé i que jo recordi el senyor alcalde no va pas comunicar els mitjans de comunicació aquesta sí que era una bona notícia per publicar-la, senyor moltó. la mentida s'ha difós amb la voluntat de fer mal d'atacar i atacar l'anterior consistori, i a mi particularment. Perquè tothom ho entengui, explicaré que s'han de diferenciar dues sentències. La primera es refereix a la venda de pisos de Barcelona. El jutge sentencia que l'Ajuntament de Sallent retorni l'aval que l'empresa Urgell i Trevassera va dipositar com a fiança a l'Ajuntament en el moment en què estava disposada a comprar aquests pisos quan l'Ajuntament de Sallent va fer efectiva la venda Urgell i Trevescera es va tirar enrere i no va voler comprar llavors va reclamar la fiança a l'Ajuntament però vam entendre que les fiances justament són per situacions com aquesta i no els vam retornar a l'aval per tant l'Ajuntament tan sols ha de retornar a Urgell i la l'aval que ells mateixos van dipositar l'Ajuntament no ha de pagar res la venda dels pisos no s'ha anul·lat perquè senzillament tampoc ningú l'ha impugnat. Per tant, no es pot anul·lar una cosa que no ha estat impugnada. La segona sentència es refereix a la benzinera del pont nou de Repsol. Abans que res, vull que quedi clar i que tots fem un exercici de memòria i recordem que aquests fets es remunten en el temps 20 anys enrere. És a dir... Aquest problema, Sallent, el va crear un alcalde que tots coneixem i que es diu Jordi Multó, que passant per sobre de tot i de tothom, va instal·lar una gasolinera en contra dels veïns del sector que hi havien de conviure i que des del seu primer moment no complia la legalitat. I avui, 20 anys després, la seva acció de govern d'aleshores encara és una lacra per Sallent. I si algú té responsabilitat en aquest tema tal com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia amb una sentència ferma del 2003, és vostè que des d'un bon principi va fer les coses malament i els que hem anat darrere seu hem rebut la seva herència i hem hagut d'encarar-ho i solucionar la seva mala acció de govern. Fet aquesta introducció perquè tothom sàpiga d'on provenim, de 20 anys enrere, de fer les coses mal fetes 20 anys enrere, ara ho estem pagant. Centrem-nos en la sentència. Si l'han llegida bé, ja saben quins són els fonaments jurídics. L'Ajuntament de Sallent, per tant, ha de recórrer aquesta sentència, ha de, ha de defensar els interessos de l'Ajuntament. Només faltaria. L'Ajuntament de Sallent, perquè he de dir que no és una sentència ferma, la del 2003 sí, aquesta no. L'Ajuntament de Sallent, a l'anterior legislatura, va signar un conveni amb Repsol amb l'objectiu de solventar la situació de conflicte enquistat i acabar d'una vegada amb tot l'embolic d'aquesta gosolinera que vostè, senyor Moltó, va provocar. Un conveni molt clar, amb uns compromisos molt clars, per amb dues parts. Un conveni, tots sabem que és un acord entre dues parts i que les dues parts les han de complir. La llicència d'activitats de Repsol es va donar conforme a aquest conveni. Repsol havia de tenir acabades les obres en el termini d'un any i si no era així la llicència li caducava i Repsol no va acabar les obres en el termini previst i per tant la llicència va caducar i l'Ajuntament va declarar la caducitat tal com ha de fer un Ajuntament complir la legalitat Repsol després va interposar un contenciós per aquest motiu que el va perdre i el jutge va sentenciar favorablement a l'Ajuntament, però això no ho ha explicat el senyor Moltó a la premsa. Qui s'ha deixat perdre la llicència que tenia otorgada Repsol? Repsol mateix, perquè no ha complert. On és, doncs, la responsabilitat de l'Ajuntament? lloc no hi és la responsabilitat de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament sí que ha complert els seus compromisos, tots els compromisos que constaven en el conveni. L'Ajuntament de Sallent no ha fet cap incompliment ni cap omissió que doni dret a Repsol a demanar cap indemnització. No ha fet res, ni ha deixat de fer res, que hagi causat danys a Repsol. És a dir, no hi ha responsabilitat patrimonial i, per tant, no s'ha de satisfer cap indemnització. Per aquest motiu, principalment, entre d'altres arguments jurídics de pes, l'Ajuntament té l'obligació d'apel·lar aquesta sentència i defensar-la bé perquè l'Ajuntament en cap cas ha incomplert res qui ha incomplert ha estat Repsol l'Ajuntament no ha fet ni ha deixat de fer res perquè Repsol demani indemnització ni pensar-ho Repsol podria demanar indemnització si l'Ajuntament hagués incomplert el compromís per tant és molt clar i qualsevol jurista li dirà que aquesta sentència s'ha de recórrer això sí, amb una bona defensa en cap cas es pot admetre una indemnització per Repsol. La seva obligació, la de l'Ajuntament actual, és presentar recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de la sentència que tenim de la taula. Recurs que mereix que s'hi destinin tots els esforços possibles pel bé de Sallent. L'Ajuntament ja ha guanyat un important contenciós del qual l'alcalde no n ha fet cap propaganda. Ara toca guanyar l'altre. Vostè diuen declaracions a la premsa que negociarà amb les empreses per arribar a acords. Vostè, senyor Multó, no ha de negociar res. En el primer contenciós, no ha de negociar perquè tan sols s'ha de retornar un aval. L'Ajuntament no ha de pagar res. En el segon, perquè l'Ajuntament n'ha fet cap incompliment. Per tant, Repsol no pot demanar responsabilitats patrimonials. En nom del consistori, vostè no ha de negociar gens amb ningú. Les coses no es fan així, senyor moltó. Li recordo que només iniciar l'anterior mandat l'any 2003 ja vam haver de una sentència ferma referent a aquesta gasolinera que vostè va deixar instal·lar a través d'unes llicències que vostè va donar malament. Després de 14 anys de litigis, l'Ajuntament de Sallent va perdre perquè vostè va deixar instal·lar una gasolinera mitjançant unes llicències mal donades amb sentència ferma. Nosaltres, l'anterior equip de govern, Vam ser qui vam haver d'executar aquesta sentència i vam treballar intensament perquè l'Ajuntament no hagués de pagar res. I així va ser. Gràcies al seguiment i la feina ben feta, política i jurídica, l'Ajuntament no va haver de pagar econòmicament els pecats del senyor Multor. També li vull recordar que en l'anterior legislatura vam haver de catar una altra sentència molt important, l'anul·lació del Pla General d'Ordenació de Sallent degut a errors que vostè també va cometre. I vam haver de treballar durament per redactar unes normes de planejament que ens han de portar a l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent que vostès tenen aturat. En cap moment vam llançar la porqueria que vostè ha llançat aquest cap de setmana perquè vam entendre que la nostra obligació era defensar l'interès de Sallent. Nosaltres podíem haver-nos plegat de braços i i culpabilitzar-lo de tot aquell desastre i quedar com a víctimes d'una mala acció de govern. I no ho vam fer. perquè això no porta en lloc la nostra obligació i responsabilitat en aquell moment, era defensar selent i ho vam fer. En canvi, vostè té un altre estil de governar. Vostè ha creat una alarma social, ha creat crispació entre la població? Mal ambient al poble, divisió entre els cellentins i amb tot això el seu objectiu ens queda molt clar destruir el seu rival polític, no defensar el poble Aquestes accions de persones com vostè són les que desprestigien la política que malauradament hi som immersos Ho va fer en la passada legislatura mentre estava a l'oposició i ho torna a fer ara Sallent no vol crispació Sallent vol que d'una vegada per totes vostè, senyor Multó, i el seu equip de, de govern es posin a treballar i a fer alguna cosa pels sallentins. Tot això que ha succeït ens fa creure que se n'alegren d'aquesta sentència perquè d'aquesta manera, tal com va dir, el seu discurs és molt fàcil. Li han hipotecat la legislatura i queden compromeses les inversions. Senyor Multó, ningú li ha hipotecat la legislatura ni tampoc queden compromeses les inversions. Per tant, treballi per l'interès general, recorrin la sentència que és la seva obligació i de cap manera han de negociar res. L'Ajuntament no ha de negociar res amb Repsol. Si vostè pacta, els estarà regalant allò que en cap cas els pertoca. Les regles del joc eren conegudes per tots i Repsol va incomplir les condicions de la llicència atorgada i pactades en el conveni subscrit per les dues parts però hi ha indicis en la sentència que denoten que vostès no han fet un seguiment exhaustiu d'aquest contenciós. Hi ha arguments de sobres perquè prosperi l'apel·lació. Els informo també que tenen temps de presentar recurs d'apel·lació fins al dia 29 de setembre. I ara els demano que prenguin el compromís davant el ple de crear una comissió mixta de seguiment del recurs d'apel·lació formada pels portaveus dels grups municipals acompanyats d'assessors jurídics per fer un front comú per combatre aquesta sentència i fer-ne un seguiment exhaustiu També vull recomanar-los que abans de fer les falses afirmacions que han fet aquests dies es llegeixin bé les coses i se les preparin Els demano prudència, responsabilitat control i moderació de les seves mentides i dels seus actes perquè altra vegada, com sempre, han enrarit vostès el clima polític de Sallent. I si no tenen temps de llegir, s'esperen abans de firmar res als mitjans. Aquest consistori disposa de tres persones als serveis jurídics que estem pagant entre tots i que vostè, senyor alcalde, els hauria d'haver consultat abans de fer cap manifestació. Vull creure que cap d'aquests juristes li hauria informat que l'Ajuntament ha de pagar 2,6 milions d'euros perquè si els haguessin donat aquesta informació seria molt greu senyor Multó li demano que reconegui aquests errors avui públicament en el ple i de mals mitjans de comunicació tothom en pot cometre d'errors però els ha de reconèixer deixi de ser imprudent i responsable sigui humil i reconegui'ls vostè ha dit una mentida que ha atacat l'acció i la gestió de l'anterior equip de govern per tant ha de rectificar encara que li costi pel bé de Sallent rectifiqui i vostè i el seu equip de govern facin la seva feina que els pertoca que és vetllar per l'interès general de tots els Sallentins. Bé, en tot cas a contestar-li doncs, que evidentment jo no sé si no sap llegir vostè o, o el que... Dir-li que el que jo vaig manifestar i el que va sortir a la premsa és que, evidentment, les dues sentències les recorreríem perquè ens, ens semblava que era la nostra obligació i així ens ho farem, però que també doncs, eh, dir què és el que eh, hi havia en el fons de la sentència. Els llegiré perquè tothom en tingui clar. No ho diu en Jordi el alcalde de Sallent, sinó que ho diu el jutge magistrat que ha fet eh, les dues sentències. Una, diu, anul·lar els actes administratius impugnats per no ser conformes a l'ordenament jurídic. Això ho ha llegit el senyor secretari en donar compte, però, a més a més, ho recordo perquè quedi ben clar. Anul·lar els actes jurídics impugnats per no ser conformes a l'ordenament jurídic. Aquesta és la sentència de la Venta d'Urgell i Travessera, que després m'hi referiré en aquest sentit. I, per altra banda, també, la sentència de, de Repsol diu... He resolt estimar parcialment el recurs interposat de repsol comercial de productes petrolíferos tot declarant l'incompliment per part de l'Ajuntament de Sallent del conveni de 9 de juliol de 2004 i condemnant-lo a abonar a la recurrent una indemnització per danys i perjudicis per import d'1.054.112. Torno a repetir estimar parcialment el recurs interposat pel Repsol Comercial de Productes Petrolífers tot declarant l'incompliment per part de l'Ajuntament de Sallent, l'incompliment per part de l'Ajuntament de Sallent del conveni de 9 de juliol de 2004, 9 de juliol de 2004, i condemnant-lo a abonar a la recorrent una indemnització per danys i perjudicis, indemnització per danys i perjudicis per import d'1.054.112 euros. Vostè aquí ens ha fet un, una desertació eh, molt, molt extensa de tot el que hi havia, però també li haig de recordar que la pràctica del seu equip de govern anterior i la de vostè mateixa en persona a la fa quatre anys era justament qualsevol cosa que hi havia culpar l'anterior equip de govern, en aquest cas, eh, com amb la meva alcaldia, i això era una pràctica habitual. I, aquí, i en tot cas, l'únic que nosaltres hem fet en aquest cas eh, és d'explicar la situació no el posicionament nostre de, com a grup públic, pu, polític, sinó com a eh, el, el que reflectia les sentències. I entrarem en el, en el fons de la qüestió. La sentència 2089 barra 2008 d'Urgell i Trevesera en el fonament jurídic de dret diu que la manifesta feblesa dels pobres arguments aduïts en defensa dels actes administratius impugnats han de conduir inexorablement a l'estimació íntegra del present recurs. En efecte, si la desestimació presumpta del recurs de reposició formulat el dia 16 de novembre de 2005, que és el recurs que va presentar Urgell i Trevesera, que és, eh, aquí no se li va contestar, a banda de censurable descortesia, eh, o sigui que aquí el jutge... Miri com el tracten, no el Jordi Multó, ni l'alcalde, ni, el, ni el, en l'anterior legislatura a l'oposició. A banda de la censurable descortesia que suposa l'incompliment de l'enequívoc deure de resoldre expressament, en tot cas imposat per l'article 42 de la llei 30 barra 92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ja era manifestament contrari a l'ordenament, com es veurà més endavant, els extemporanis acords de l'11 de febrer de 2005 subratllen la disconformitat a dret de l'actuació administrativa inicialment impugnada. Disconformitat a dret de l'actuació administrativa inicialment impugnada. I no ho diuen en Jordi Moltor sinó que ho diu la sentència. Referent al tema de, del... I no la llegirem tota perquè doncs és molt extensa, però referent al tema de, de, la, de Repsol, només llegir el fonament jurídic 4, que em sembla que és el que aglutina una mica tot el que estem parlant en aquests moments. Diu, segons que consta ja els fets provats, el dia 9 de juliol de 2004, que ja estava aquest Ajuntament presídic per la senyora Mireia Cortés, la Recorrent i l'Ajuntament de Sallent van subscriure un conveni als efectes d'afrontar la situació creada a partir de la sentència dictada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 29 de juliol de 1994, que val recordar que aquesta sentència deia que la gasolinera allà i podia ser hi podia ser-hi, que s'havien d'incrementar les mesures correctores i que s'havia d'adaptar la tipologia de l'edificació a la tipologia del sector, que era entre mitgeres. Recordar-ho per tothom. I fer possible el manteniment de l'activitat de benzinera que l'actora duia a terme al pont de la Concòrdia. A la clàusula tercera d'aquest conveni, L'Ajuntament es va comprometre a mantenir el llavors vigent ús de venda de combustibles i carburants durant el termini de 10 anys, llevat que l'actora paralitzés l'activitat per més de 6 mesos sense causa justa. Ha quedat acreditat, també, que l'ús que ens ocupa ha quedat prohibit per les normes de planejament urbanístic aprovades al desembre de 2005 després d'un any en què l'Ajuntament va suspendre en diverses ocasions el procés de construcció o remodelació de les instal·lacions per declarar finalment caducada la llicència ambiental atorgada en ocasió del conveni el cas en què cal entendre que l'Ajuntament no ha complert el conveni no ha complert el conveni eh, ho torno a insistir que en el seu moment va subscriure en el sentit de mantenir l'ús de la benzinera ja s'ha augmentat que cal entendre, perdó, ja s'ha argumentat que cal entendre que la iniciativa de la modificació introduïda puntualment respecte a l'ús de la benzinera o estació de serveis pot ser raonablement atribuïda a la iniciativa municipal, que és, fa referència a l'altra sentència que vostè deia que es havia guanyat en l'anterior ple. Evidentment, l'Ajuntament pot fer les modificacions que cregui que hagi de fer, que és l'anterior sentència que justament reconeixia que l'actuació municipal no, no estava, podia prendre les prendre les decisions corresponents i, evidentment, fer les modificacions que consideri convenient. Diu, no consta, en sentit contrari, cap esforç a proposta municipal per tal de mantenir el compromís adquirit per l'Ajuntament, l'Ajuntament, el seu, en el conveni, omissió que equival als efectes que ens ocupa a una acció d'incompliment. Així, doncs, cal concloure que hi ha un efecte, un incompliment del conveni, situació que genera un dret d'indemnització situació que genera un dret d'indemnització tal com s'argumenta la jurisprudència ja citada una indemnització que en definitiva té el seu origen en la sentència del Tribunal Suprem Superior de Justícia de l'any 94, havent resultat frustrat l'intent de canalitzar la compensació per altres vies en cas en què l'electora reclama en aquest procés la quantia d'un milió 54.112 euros en concepte tant de dany emergent com de lucre cessant una quantia que queda recolzada amb la documentació portada amb l'escrit de demanda que no ha merescut cap tipus de consideració o oposició específica per part de la representació municipal de forma que d'acord amb allò previst en l'article 33.1 de la llei de jurisdicció cal admetre sense més la indemnització esmentada Senyora Cortés eh, nosaltres no diem mentides nosaltres ens referim a al que està escrit a les sentències i, evidentment, i considerem que cal dir que si s'ha de fer efectiu aquest pagament, i això ja ho hem dit, que no és sentència ferma, sinó que nosaltres presentarem el recurs, però això suposa un revés important a les hisendes municipals de l'Ajuntament de Sallent, perquè el problema serà d'on poder tenir aquests recursos. I, per altra banda, també recursos econòmics, per altra banda, també com deiem a la sentència d'Urgell i Trevesera, que diu, primer estimar el recurs contenciós administratiu interposat inicialment contra la desestimació presumpta del recurs, es parla del 1.615.000 euros que va ser el producte que es va fer de la venda en aquell moment. Per això diem, senyor Cortès, vostè jo crec que avui ha aplicat la màxima que diu, que la millor defensa és un bon atac, i que el que vostè està dient de que nosaltres reconeixem, nosaltres reconeixerem tots els nostres errors, però aquest no és un error nostre, aquest és un error de vostè, i aquest error el va cometre i tal com diu la sentència d'una mala actuació política i d'una presa de decisions que en alguns casos es podien prendre però que no tenien en compte els altres compromisos que havien adquirit. I això evidentment nosaltres és el que hem fet, donar-ho a conèixer i, i poder, doncs expressar tal com s'ha manifestat abans la nostra preocupació per veure com ens en sortirem d'aquesta que vostè ens, ha, ens hi ha portat també dir-li, vostè ha fet referència a moltes de les sentències la sentència del 2004 que, que deia que, que era ferma parlava del 2003 però la sentència del 2004 en aquella sentència a l'Ajuntament de Sallent no li tocava pagar ni un cèntim no li tocava pagar ni un cèntim eh? i això recordar-ho amb aquestes vostè aquí amb aquestes dues sentències que tenim doncs realment una són 1.57.000 euros i l'altra 1.615.000 euros Vol afegir alguna cosa més? Sí, tant. Senyora Cortés. Primer de tot, per aclarir-ho, perquè ja s'ha dit tantes coses, quina és la conseqüència de la sentència d'Urgellitra Bessera? Estimar el recurs contenciós administratiu interposat inicialment contra la desestimació presumpta... Eh? i l'altre és anul·lar els actes administratius impugnats per no ser conformes a l'ordenament jurídic Ho pot traduir, plau, amb un llenguatge que tothom ho entengui? Bé, bueno, doncs pues que s'anulen els actes que s'havien impugnat I que, i en ja. conseqüència, la conseqüència quina serà? Doncs pues que són la, la venda del... Sí, i, i quina la, venda? La, la, la primera que hi va haver-hi d'Urgell i Travessera És pisos. que no hi va haver cap, eh? Quina venda? Quina és la conseqüència d'aquesta sentència? Senyora Cortés, l'expedient que vostè va, va fer... Que, que es va desestim... No, no, contesti'm. Sí, sí, no, contesti'm. Ja, li, ja li contesto. Eh? No, si no diu vostè, ho diré jo. Sí, sí. Bueno, digu -ho, digu -ho vostè, eh? La conseqüència d'aquesta sentència és el retorn de l'aval. Sí, perquè no hi ha hagut, no hi ha hagut compra-venda eh? aquí l'únic que diu el jutge perquè ho entengui tothom és que quan es va declarar deserta a la subhasta perquè Urgell i Travessera com he explicat abans no va voler comprar en el moment en el moment, en el moment que nosaltres li vam fer efectiva la venda eh? després es va declarar nul·la a la subhasta i el, i, el, i el jutge diu en comptes de, de declarar nul·la a la subhasta per això havíu d'haver posat que declarem nul·la a la subhasta per allò eh? i hi ha un defecte i és aquest lo que és aquest acte i el que ens està dient el senyor jutge en aquesta sentència, la conseqüència és el retorn de l'aval de laval, perquè vostè entén imagini's que jo li dic la meva filla avui ha sortit al carrer amb la seva germana petita agafada del bracet i portaven un gosset blanc de color lila i no sé quantos quina és la frase? la meva filla ha sortit avui al carrer eh? però mateix en relació a l'alignació per mitjançant subasta pública de la finca de titularitat municipal situada al carrer Freser número 142 per un import d'un com un altre acord la frase la podem anar completant eh, amb tants complements com vulguem i la conseqüència és que s'ha de retornar l'aval bé el que fa exacte Lo que diu el senyor jutge diu: cal anul·lar Diu, ordenant l'administració demandada la immediata devolució la mercantil recurrent de la fiança provisional en el seu dia constituïda per prendre part en la subhasta pública de constant referència aquesta és la conseqüència d'aquesta sentència que qualsevol jurista li dirà bé, ja no ho tornaré a defensar més perquè a qui m'ho diu, a qui m'ho torna ho tinc molt clar jo perquè el nostre servei jurídic s'ha doncs, posat a disposició i ha treballat fort. Mm, vostès no havien de pagar ni un cèntim. Molt bé. Quan es va declarar aquella sentència, com que no havíem de pagar ni un cèntim, és igual, jo ho he fet malament, ho he fet malament des que va néixer, perquè tot ho vaig anar fent malament. Hem estat 14 anys amb Vostès van estar 14 anys amb litigis, però, cui, si no s'ha de pagar res i què, que ho fem malament, caram, si no s'ha de pagar res és igual, podem fer-ho tot malament si, si la conseqüència és no haver de pagar res, a partir d'ara ho podem fer tot malament, ara, si s'ha de pagar alguna cosa llavors no, eh? llavors ho fem tot bé li he de dir, senyor moltó, li he de dir, senyor moltó, que li estic dient que el jutge aquí diu unes coses però el jutge és una persona humana i no ho posaré en entredit. No el posaré en entredit. Però jo li estic dient que l'Ajuntament de Sallent, a l'anterior mandat, per molt que vostè vagi llegint aquesta, aquesta sentència, no va fer cap incompliment de conveni. I això és el que ha de defensar vostè, que no va fer cap incompliment de conveni. I vostè ho sap perfectament, que no va fer cap incompliment de conveni. I a més a més, els seus juristes... En, el, en les conclusions ho diuen molt clar que no el va fer diu no hi ha hagut cap incompliment de cap de les consideracions que s'han conveniat, els seus juristes els que ja treballaven al servei del senyor Moltó també ho diuen que no, que no hi ha hagut cap incompliment de cap de les consideracions que s'havien conveniat i també he de dir que el senyor jutge amb tots els respectes ho dic, això sí es contradegen els seus arguments perquè en un moment diu que l'Ajuntament ho ha fet molt bé i en un altre moment diu que l'Ajuntament no ho ha fet bé l'Ajuntament havia d'haver demanat aclariment de sentència ho ha fet senyor moltó? ha demanat d aclariment, d aclariment de sentència al senyor jutge perquè hi havia un termini per demanar-la i ara ja no hi és a temps eh? ha demanat aclariment de sentència el senyor Multor Contestem, si us plau. Ha demanat aclariment de sentència? Els recursos contenciosos són molt delicats, i això vostè ho sap i una atenció molt especial, i qui hi ha de vellar, per tot això és el responsable eh, que és vostè. Bé, m'ha quedat una pregunta pendent a l'aire, que és ha demanat aclariment de sentència, senyor Molto contesto eh, per la seva exposició eh, em sembla que vostè eh, no deu saber més que el jutge, torno a insistir si, si aquí, evident, he dit amb tots els respectes no, no, no, amb el senyor evident, jutge, amb eh? eh? sí, sí, sí, tots els respectes sí, sí, tots els perquè respectes, tots són persones i humanes també, evident, i, i, i ens podem equivocar i és cert que hi ha sentències eh, que poden ser autèntics errors i que doncs, evidentment per això hi ha, hi ha, hi ha els recursos eh, d'apel·lació i hi, jo li dic evidentment vostè n'ha fet referència a quina és la, la, la contestació de la demanda quan hi eren nosaltres clar que nosaltres hem defensat de, de totes totes l'oposicionament de l'Ajuntament inicialment i, i, i ho seguirem fent cap, això, això no obsta perquè el jutge, tot i nosaltres diem li que no hi ha cap incompliment que s'ha fet tot correcte i que tot plegat el jutge aquí diu que no que hi ha un incompliment molt clar Referent a la seva pregunta que, que vostè hem dia, nosaltres no hem fet cap de petició d'aclariment de sentència perquè justament ens sembla que la sentència és suficientment clara com per això. I que només, op, només hi ha un, un camí a fer, que és el, el de recórrer a l'apel·lació per tal de poder, un altre tribunal, eh, intentem eh, que apliqui uns, uns arguments diferents del que aquest jutge ha interposat, perquè aquí sí que li torno, si vol li tornaré a llegir, però em sembla no, que no, no hi ha lloc no, no. A, a dubte de cap mena de, de, de quina és la posició, que és estimar parcialment i que ens condemnen a pagar una indemnització amb una i amb l'altra que anulen doncs, els actes impugnats Qualsevol jurista sap, senyor moltó, que quan hi ha aquestes sentències que es contradiuen, eh, es demana sempre l'aclariment de sentència El que passa és que ja l'he dit si han de fixar bé en aquestes coses, eh perquè un contenciós és un, és un, és un acte eh? és, és molt delicat i s'ha de seguir. I l'han de seguir els juristes i ni vostè ni jo som juristes, però vostè va ser alcalde i vostè és alcalde de Sallent eh? i vostè sap que les persones que treballen a l'Ajuntament la responsabilitat és seva. I per tant, vostè és el qui ha de ventllar, perquè totes aquestes coses se segueixin i sobretot el tema dels contenciosos aquest tema dels contenciosos és molt important i vostè no l'ha vetllat perquè no ha demanat aclariment de sentència per altra banda li he de dir L'antecedent 3 diu de la sentència de Repsol diu El 6 de maig es va emplaçar la Generalitat de Catalunya en, en qualitat d'aquest any, eh, de l'any 2008, en qualitat d'eventual condemnada que va comparèixer en data 3 de juny. Va emplaçar-la novament per tal de formular al·legacions i en el seu cas proposar prova sense que s'hagi manifestat el, el respecte en la mateixa data de 6 de maig de 2008 i en qualitat de diligència final, es va requerir el director general d'Urbanisme i aquest requeriment va ser contestat en data 4 de juny. Es va traslladar l'informe a les parts, entre elles l'Ajuntament de Sallent, els efectes de formular alegacions havent-se pronunciat exclusivament lectora, havent-se pronunciat exclusivament repsol. La Generalitat no es va presentar? No va presentar alegació senyor moltó. No, no ho sap vostè? El que va presentar la Generalitat va ser l'informe conforme es havia fet una modificació del pla general l'any 2005 que això ja s'ha esmentat i que aquestes normes van ser les que van recollir aquesta modificació de, de canviar els usos de gasolinera a tot el cas Corbà. L'Ajuntament es va... Es va vostès eh, han format al·legacions? Van formar, van formular al·legacions? Nosaltres vam contestar a la demanda quan era el moment... No, no, no. no no, no. Sí. Eh, El 6 de juny, i aquí hi ha, hi ha quan, com a, a qualitat de diligència final, es va traslladar l'informe a les parts, vostès també, els efectes de formular al·legacions. Van formular al·legacions? Aquesta era una... Aquesta era una, una una base fonamental en aquest procés. Vam formular la Nosaltres hem contestat la demanda i vam fer les conclusions quan tocava en el moment procesal. Només es va presentar Repsol, l'Ajuntament de Sallent no va presentar alegacions. L'Ajuntament de Sallent ni tan sols es va preocupar de parlar amb el Director General d'Urbanisme ni amb la, ni amb el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques per anar del bracet amb aquest contensiós tan important pel municipi de Sallent, eh, Que segurament ells haurien anat amb vostès i l'Ajuntament no va presentar al·legacions per què no va formular al·legacions l'Ajuntament de Sallent? Per què? No tu, per no van considerar-ho oportú? Per què? El, el que ja hi havia, doncs, per què? Un contenciós d'aquestes característiques tots els contenciosos i un com aquest s'ha de defensar cap a Espasa per què no van presentar al·legacions? Ahir vaig demanar un document al senyor secretari que no me'l va poder lliurar al matí perquè no constava en l'expedient me'l va lliurar a la tarda perquè li va passar a la procuradora però tot i així l'expedient és un complet acaba en el número 51 que ja ho vaig fer constar prescrit escrit ahir on és l'informe que el jutge li va traslladar els efectes de formular al·legacions? No hi és, en l'expedient de contenciós nosaltres els expedients no, no els som dipositaris sinó que són els serveis administratius d'aquest Ajuntament Sí, de l'Ajuntament i falten tots aquesta documentació s'acaben al punt 51 i n'hi ha d'haver-hi més de punts no hi són i el 51 hi és perquè el de dematí el vaig venir a buscar jo Bé no intervindré més, crec que la meva intervenció ha estat clara i he defensat l'acció de govern de l'anterior mandat la qual formàvem part tots els regidors i jo mateixa. Moltes gràcies. Ben en tot cas, només per afegir, vull dir que el tema del conveni es va, fer, es va signar, la sentència diu que hi ha un incompliment, evidentment nosaltres seguirem defensant la possibilitat de que aquesta indemnització en la que ens condemna de 1.057.000 no, no s'hagi de fer efectiva per part de l'Ajuntament, i, en tot cas, doncs, eh, en els propers mesos pues, ja veurem a veure com es desenvolupa aquest recurs que nosaltres ja vam anunciat que presentaríem tant en un contenciós com en l'altre. Senyor Moltó, perdona sí. un moment, sisplau. Sí. Eh, pel tema que fa al conveni, voldria dir-li, si us plau que quan, quan se'l repassi, si en algun moment se'l llegeix, em pugui dir eh, en quin moment l'Ajuntament ha incomplert aquest conveni. A on ha incomplert? no el jutge no, diguem-ho vostè a veure si trobo troba un incompliment per tant cas, ara... ja havia ja llegit la sentència on sí. el jutge considera tant, que hi ha hagut un per tant que ho defensarem no, no en tinc v... cap, no cap dubte que ho defensarem però li torno a insistir, i presenti les al·legacions que ha de en moment és per no moment. la llicència quan el conveni a l'Ajuntament es va obligar bé, en tot cas passaríem a l'apartat de pregs i preguntes hi ha alguna qüestió? no? senyor Manel Bens? Jo voldria fer una pregunta voldria preguntar a l'Ajuntament l'equip de govern si es voldrà presentar el pla de barris de l'any que ve Bé? perquè pensem que la convocatòria és el mes de febrer i si no ens hi posem a treballar malament eh, recordar que només es vam quedar 3 punts de l'últim que va aconseguir la inversió i recordar que l'any passat ja vam anar justos a l'últim moment i ja vam agafar doncs, no sé, una embranzida final perquè va haver-hi una moció presentada per iniciativa si no recordo malament que no s'hagi d'entrar una moció jo hauria pogut entrar una moció avui i quedaria més bé però ja faig la pregunta directament perquè ho sàpiga tothom des del Partit Socialista volem i demanem a l'alcalde en aquest cas que si us plau es presenti el pla de barris i demanem també si ho podríem fer amb una altra empresa que no fos la mateixa perquè resulta que no va fer gaire bé no? des del nostre punt de vista, evidentment també demanaria si ens volem presentar aquest pla de barris si poguéssim fer-ho mitjançant l'ajuda de la Diputació que estan provadament doncs, capacitats per fer-ho i potser aconseguiríem aquests tres punts que ens donaria més per aconseguir doncs, una inversió que creiem que és necessària pels pròxims no any que ve sinó dos, tres, quatre i cinc anys Gràcies L'hi contesto, evidentment nosaltres creiem que sí que ens hem de presentar un altre cop al proper, a la propera convocatòria perquè ens sembla que, que, que és, és, és un punt important per poder fer les obres i les inversions que, que cal per rehabilitar la zona que es havia fet dir-li també que ja hem començat a treballar de cara que no haguem de córrer tant, hem demanat ara amb la direcció general que porta aquest, eh, el tema de, de la llei de barris per poder tindre una reunió eh, per poder concretar quins són els aspectes que caldria doncs, eh, modificar i per altra banda eh, el nostre plantejament era de demanar a la Diputació l'ajut per poder doncs, re refer el, el el projecte, amb les parts que, que, que corresponguin, cosa que l'anterior convocatòria vam tindre que córrer molt per poder-ho fer, tot i que al final també la Diputació de Barcelona també ens va fer la segona part de, de la, del projecte de Pla de Barris, va ser finançat per la Diputació de Barcelona, i aquesta amb la revisió que nosaltres portarem a terme doncs evidentment ja d'entrada intentarem que ja ho puguin fer des de la pròpia Diputació Senyor... Sí, sí, senyor bernal L'empresa o qui ens ajudarà fer pla de barri serà el mateix? O tindran en, tot... en consideració poder... En tot cas, això ho tindrà que dir a la Diputació de Barcelona eh? Gràcies. Senyor Nojosa No, o sigui, jo o sigui, el grup d'iniciativa va manifestar que ara sembla que sí que hi ha més preocupació per aquest tema és cert que es va aprovar la moció en el seu moment però sí que és cert que en una comissió informativa alguns grups no podrien portar el projecte al ple perquè perquè, bueno, perquè després van haver desacords jo crec que seria bo que també davant de l'administració que, que el projecte que surti pues, que es porti al ple i si és que realment estem d'acord almenys que es vegi l'administració que en aquest tema hi ha un consens municipal perquè no hi havia l'informe de que el tema del projecte de la llei s'hauria aprovat el ple. No suposo que no perquè al final no es va voler portar el ple per a la seva aprovació, quan en realitat vam aprovar la moció. Di, aclarir una mica això perquè per se sàpiga. Sí, sí, evidentment eh, hi va haver hi una comissió informativa que vam manifestar i va haver-hi algun grup que va plantejar les seves reticències i que, doncs, en definitiva vam prendre la decisió de, per poder-nos acollir en aquesta convocatòria, prendre un acord de la Junta de, de Govern Local i així ens ho vam fer -ho. Això no... Ens consta, vaja, que no, no va ser determinant tampoc a l'hora de veure els punts, perquè dels punts els teníem en una primera, doncs, es va acceptar. El que passa és llavors hi ha una segona valoració que entren amb, bueno, amb els 90 projectes que s'han aprovat i nosaltres ens hem quedat, com bé s'ha dit, en doncs, les portes. Ara estrem, doncs, evidentment, creiem que hem de buscar el màxim consens possible però no perquè no hi hagi el consens de, de totes les forces polítiques d'aquest Ajuntament crec que hem de perdre l'oportunitat de tornar a concórrer a la propera convocatòria perquè em sembla que és una oportunitat que es pot perdre i evidentment va ser una moció entrada molt justa amb el temps però jo crec que vam fer tots els esforços necessaris justament per poder concórrer i torno a insistir el, el, el resultat va ser que en una primera selecció vam entrar pel, pel número de punts i que en la segona pues, ens han quedat a les portes i ara es tracta de rectificar i corregir aquests aspectes per tal de que puguem ser beneficiaris d'aquest programa que evidentment suposa una forta injecció de recursos públics per refer les infraestructures els serveis i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes Alguna altra qüestió? Per part d'Esquerra Republicana Sí, una única qüestió que és que eh, li recordo també al senyor alcalde que hi havia una sentència ferma dictada pel Tribunal Superior de Justícia que sentencia la retirada de l'antena de telefònica del carrer Mestre Vilar que si, la, si Telefònica no retira aquesta antena l'ha de retirar subsidiàriament l'Ajuntament ja he demanat en diverses ocasions com està el tema i sempre està de la mateixa manera. I avui ho torno a reiterar perquè justament ho demano a petició d'uns veïns del carrer Mestre Vilar que m'han demanat, si es plau, que faci aquesta pregunta al ple i que l'alcalde contesti quin pensament té amb aquesta sentència ferma, si l'executarà, si no l'executarà i en quin moment de tràmit estem en aquest precís moment. Nosaltres executarem la sentència i així s'han començat a fer els, els passos eh, per poder... Doncs, no, no és la retirada de, de tota l'antena, perquè dintre d'aquesta antena no, hi ha, eh, no només hi ha telefonia mòbil, sinó que també hi ha telefonia fixa i en tot cas el que sí que s'ha demanat és un tècnic especialista en temes de, de telecomunicacions per tal que pugui fer el pressupost de retirada perquè amb la telefònica amb els requeriments que nosaltres li hem fet no els ha comparat, però nosaltres farem l'execució subsidiària de la part de la sentència que com bé vostè ha dit ja és ferma i és de la part que hi és Gràcies no hi ha de què. Alguna altra qüestió? per per nostre no doncs si no hi ha cap més sobre el ple, donem per acabat el ple de la corporació si el públic assistent algú vol intervenir sí, I Miranda bé, volia fer més d'una pregunta la primera el senyor alcalde vostè es hi ha dret? no no, però va estudiar el carrera de dret estem ah, no l'ha acabat estem vale. estudiant, sí quants cops ha llegit la sentència de Repsol i la dels pisos de Barcelona? doncs pues com dos o tres d'acord vale. El senyor secretari, vostè hi ha licenciat en dret? Quants cops ha la sentència? Perdona? L'he llegit diverses vegades. vegades. I suposo que el senyor Francesc Esteve que ha marxat fa un moment, deu ser licenciat en dret també. I suposo que també s'ha llegit diverses vegades, no? Vale, res més. Moltes gràcies. Una altra intervenció? No? Doncs sí, senyor Cabra. Volia... En el... Com ha quedat, el, la, bueno, la, el tema econòmic, com ha quedat? dir, què es té que pagar? Què demanen? Un millor 600, un millor 600 euros o, o tornar l'aval? La, la la el meu entende la devolución de los amales. És dir, que el, el, el millor 600.000 euros, res, no? El que s'ha dit fins ara... No, no m'imagino que no serà així. Pues, bueno, m'imagino pues, o... Eso que, a veure, jo no, no he, he demanat esta tarda que... El, el importe de los avales que en tot cas bueno. no estan incluïts en el pressupost ni en les cuentas asuriales i no les coneix però en tot cas el senyor Lugera Travesera pot demanar interès de però en principi los avales vale, vale una altra intervenció sí. aviam, és es que m'acabo d'entendre una cosa si el senyor secretari diu que no sap quina quantitat s'ha de tornar del tema dels pisos, els 2,6 milions no en surten. Perquè a mi no en surten els números. Surten. En els pisos, des de luego, lo que hay que retornar es la cantidad que deposito... Quina, que quina és? Pues Seran... No, unos unos qui... miles d'euros. De ah, unos miles. Fins a arribar a 2,6 milions, tot l'altre és la veginera? de No, la veginera és un milió, 500, eh, un milió 57 mil euros i el que anula és un millor 600 de la venda dels pisos un millor 615.000 Mireia, tu saps quan és la Val per casualitat? Sí, però prefereixo que ho contestin ells Alguna altra intervenció? Senyor Canal Jo volia dir una cosa perquè jo soc d'aquest solar que s'ha plat d'expropiar i hi ha una cosa que per mi i Insisteixo, per mi, per vosaltres potser no, però per mi és molt important, que és recordar que abans que hi els ajuntaments democràtics, es va decidir uns tècnics que l'únic patrimoni que tenia una família modesta amb cinc fills, passava a ser zona verda. Han passat ajuntaments de tots colors. A tots els hi hem dit, no per escrit perquè a casa no hem sigut gent de, de presentar escrit, sinó allò parlant com es fa als pobles, de tu a tu i tots ens deien, no és el moment. Llavors deiem, per què no us deixeu edificar això? Ens dèiem, tampoc és el moment. I en aquests moments que jo personalment li vaig dir al Jordi, a veure si ara tindreu eh, nassos de fer el pròxim pla general i seguir que tampoc és el moment però encara està afectat allò. I em va prometre, i ho ha complert, i això ho agraeixo molt, per i en cuidarem, perquè ja és hora, humanament, de què? Després tot i que la llei digui que 10 anys com a màxim, però és que 10 anys com a màxim ven venir aquí, hem diam passat 10 anys. Ens va dir "Busqueus un advocat" i i i diam, i, i, i, I nosalt em diuen "No, pues esperarem". La meva pobra mare, eh? Que per desgràcia. Va perdre la vida, aquell lloc que que vull s'expropia, eh, jo li deia "Mare, et posaré unes esperances aquí". Deia "No, com que era una dona de molta fe", deia perquè l'Ajuntament ja està a punt de despropiar. perquè ja han passat molt dels deu anys, però ja deu estar a punt. Eh, Digue-li una estona que veguis al Jordi, i jo, pobreta, ella, des del cel, agrairà aquest gest. I penseu una cosa, i us, us ho dic amb, amb el, de tot cor, de darrere les coses hi han persones i que fàcil és parlar de la memòria històrica i de coses bla, bla, bla hi han petites coses que també formen part de la memòria històrica i això n'és una, i no sortirà cap diari però jo sé que és la nostra memòria històrica i sé que és de d'haver nascut ser agraït, i agraeixo els que heu fet possible que això s'hagi desencallat després de més de 35 anys i quan no es té en compte darrere de les coses i ha persones hi han arguments com els vostres que no me'ls esperava. Moltes gràcies. Bé, li agraeixo la intervenció perquè com a mínim ha aclarit una mica perquè ja que parlàvem de, de la voluntat dels propietats de, propietat de fer-ho que evidentment no estaven les pedint però almenys vostè amb el seu testimoni ons ha reformat el que havien manifestat. Sí, per al·lusions voldria contestar ah, sisplau. Ah, sí, senyora Cortés. Tiga, tiga. Jo l'he dit en tot moment que nosaltres faríem el que havíem de fer i que sabíem que vostès reclamaven un dret que els hi pertocava. El que no estem d'acord, senyor Canal, ja li he dit que el que no estem d'acord és que el senyor Moltó això no ho hagi fet bé, perquè l'Ajuntament de Sallent i tots els ajuntaments, els expedients, els han de fer bé, tan bé com sigui necessari i també com sigui possible. Per tant, jo només deia, no que vostè presentés un escrit, que el senyor Multor comencés a iniciar un expedient i això en el proper ple en el proper ple, que és el mes que ve, el mes de setembre, es podia portar en el proper ple i a més a més es podia portar amb una gestió feta, ben feta per l'Ajuntament de Sallent. Jo sé que vostè està reivindicant un dret i aquest dret que està reivindicant el té i nosaltres el reconeixem aquest dret i nosaltres, ja l'he dit abans en la meva exposició, Esquerra Republicana també reconeixem aquest dret però també reconeixem que les coses l'Ajuntament de Sallent les ha de fer ben fetes i suposo que si el mes de setembre s'hagués aprovat això no hauria passat absolutament res però ara s'ha fet una acció que no l'ha fet de bé el senyor Multor no l'ha fet de bé per tant, mm, només li he dit això vostè té el seu dret nosaltres li reconeixem i li donem sí. la raó però qui no, qui no ha fet bé l'expedient ha sigut el senyor Multor jo no he dit que vostè escrigui ell ha perdoni, jo reconec res que ell no ho ha fet el millor possible però vostè és la menys indicada perquè no vostè no ho ha fet millor Vostè també li vaig dir, aviam, si això dir, no és el moment ni és cap prioritat. I potser si vostè s'hagués posat fil a l'agulla, la mare s'hagués mort d'una altra cosa però no hauria caigut allà. Vull dir que, de vegades... Eh... Bé, no contestaré C això que m'acaba de dir. Cadascú, cadascú eh, si, si, si ens miréssim el mirall, o allò de tirar la pedra al que estigui lliure de pecat, potser eh, doncs tiraríem menys pedres. Jo tinc que dir que estic agraït i he donat les gràcies... Els que han fet possible que això... M'agradaria donar-vos les gràcies a també, però... deu decebut? Què voleu que us digui? Bé, alguna altra intervenció? Senyor Canal, només per responsabilitat. La responsabilitat política és la que és i, per tant, les coses s'han de fer ben fetes. Alguna altra intervenció? Doncs, bona nit i esperem veure'ns demà a l'acte institucional del 10 de setembre. Gràcies.